غوانې پریزکه نا وشارې او مشرکته شاده دې قایل دی چې خزانه الله سرم دي او باز اس چل الله ټولې خزاني ور کړې دي خدا الله خزانه ذاتي دي او چل الله ور کړ دین واګه اي توحيدي من الله ور کړې الله یمره دا خپل فست او دله دې هو غوړه یعنی سونا خزانه چا الله دی هغه پلانله الله ورکړي خدا الله ذاتي دی او داغه ايته اي الله اي بشریکه ته خدا قولو را کنه په چارتو داسې کې چې ستانه او کړې اوس ته نه وکړل ستادرې بیبیانې دی درې بیبیانې نه وکړل ام کې شال جره وزما کدا شال جره وزما کاته پل نو کرلام ورکه یعنی نو کر په هر څه کی ته برابر اے الله یې چا ته کوي نو نوکر کر خنا برابر اے وزمان او زما غلام زما مخلوق اګه ز څنګه ځان سره دشي برابر کړ والله فضل بازکم الله غره ور وړ کړل باسته تاسو په باسو باندې پریځکه په ملذینونه دیه کسان فزلو چې غره کړی سيوي دي درا د رزقهم واپس کوونکی په له روزه لرا علامه <سؤال> ملک کته غوا چاہتا چې ملک ان سویدی خيلاصونه <سؤال> دی او دا وی فهون فيه سوا چې دی په دې روزه کې برابر شي ولا خبر غلام د ځان سره په روزه کې نه برابر دی نظم الله مالك الملك سنگي غلامزان سره په هرڅ کې برابرای الله يجحدون آیا په نعمت الله دی و انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم الله کرزوالاستاسد پارا استاسد نفسونو نه بیانې یبی میدار الله درکل الله واي لكم من عزاجكم برین او کرزوالمی استاسد پارا د بیان بي استاسونا زمان میچي وحفظتن اونسه انامات اللاش ماریه بنده دا بی بی در لچا در کڑی دا دتن لباس در لچا در کڑی دا دزڑگی سکون در لچا در کڑی و من عزاجکم بنین و دا جارول در دا بچه در لچا در کڑی دا لورکی در لچا په تاسو لیکه کله خپاشي د سي وړو کې ماشومي یا شریکه څخه خبرې اترې وکړي له ونه له ونه ځکه کله لار شمسترایم د ماته ساجیبه خبرې وکی یو غراته وی حالت دشي چالو شو زرا خوشحاله شي د سړی وجعل لکم من ازواجکم بنین زمان خصوصا چې خبرې ماته یو کاسو رجیل ته تلو سمړ یاد لاس شیو خلکو په ډېرې جرګې وکړې ټولز مکه مې وایې پچی د جېل اخلاص شمه سره پینځه کال وروسته خلک بیا جوړې ته تیارېدل هغه سړې ډېر زديو جېل کې هغه چې زما چرتلانر شمه بس اوس جوړا نه کاوه په دې چې په جېل کې مرشل یې راوړاله زمای یو ماشوم دای خبره زمای یادې دې اته کای واسداری اگر تن کئی خبری با کیجی شیوی واسپریده چواست زمار شما زیدی شده او لارو پا جیل کی طولو مره تیر که واجعل لکم من ازواج کم بنین اولاد دسیو مردار شده درد دردی که اللہ من سواجی کن و دردی ورلور کی واجعل لکم من ازواج کم او درز والد استاس و دفاراد بی بیان استاس و نا اولاد و حفظتن او نسه و رزقكم من الطعیبات علی نسه می در لدر کڑی نسی تا اللہ حفظت دا بچه تی زیادی زیاتی زیادی گتی زکر ساری په و بچی بانی راوگرز و خونه سی دا کمرا آگئی دا اللہ دلی وزیعتی این عام ورک و حفظتن. اللہ نوازی زکا زکر که چی کرا بودا و بودای شی. اکثر دا نوازی دا دیو پکار رازی. و اخپل آبای باز آغا زیت بوزم نواغا زینا نوار نواغا زیت بوزی. کراوی زما بچه و مالا دا کارو که دا, دا, دا بودای آبای پا خپل و نصوبانی بی اخپل وقتی رای. و جعال لکم من ازاجکم بنید و حفظتن و نسید. و رزقکم من الط زکاس قندر خطره نا خزق پرده کرده ای اخو ده خزق پرده کرده ای اگ پلا بای بیاچا پیجنه پل داجی بیاگا چا پیجنه اخو ده بلچا غلامی اخو ده بلچا پیشا رو بان چلیگه ندانو سی وڑو دا بوله خپلابه او پر بابا په جنې نه لې تاره مانو سه ای بوډایې بھائی تاره چ مانو سه در کړي تاره چ مانو سه در کړي افبیل واتل یومنون ای په باطل باندې داخله کی مال لري او په نعمت د الله ديو کوفر کونکو کې هوا بو دون من دون الله دا زه باطل تفسیری دی عبادت کایما سواد الله نه دا غچا شمالکان نه د دیو د پارا د روزیدا اصفار نو د اچ کنه د اس بوتړی ولا استطیعون نتا قوت لری ولا تزربو للله الامثال ما وید الله د پارا مثالونه یقینا الله د پیاوته حسن پویږي و بیان الله مثال دی عمرای مملوکن چې مملوک یعنی د الله د پارا مثالو نام بیانوي وی مخکې ویل الله د طرفنا مثالونو تا کوکشي الله د پارا مثال مبا بیانوي بلکې الله چې کم مثالونو تاسو ته ذکر کوي هغه واوري ذرب الله او د الله مثال د کوکښ ورته بیان هي مثال د عمره مملوکن نشه مملوکه لا يقدروا علی شئ قدرت نلره په یو دا مثال دا اغا معبود چی و سڑه معبود تا گر زوله و اغا جونده ای نا ده خوی او اغا اللہ ده چې دا هر سمالیک مالک ده و هر س مختار کل ده او د دی اجاز اختیارات محدود دی نو د غلام او د مالک د غلام او د مالک چرته مساوات راتلشی یا هغه مملوک ده چې هغه به دسته ده او بل عقده چې هر څو سره دی نو دلته الله د ژوندې معبود او د الله په چې الله الله ده هر څو سره دی هر څو په اختیار کې هغه مختار کل ده او د کم چې بندا ته معبود ګرځوي اگر چې ژوندې ده نه ده به دسته ده نو د کم معبود مسله شواير وره ده مګوره وراب الله مثلا عبدا بیان ی الله مثال دمره مملوکا چې مملوک دی حضرت نړی په شیبان نه او هغه څوک چې مونږ ریزه خور کړي هغه د خپل طرفنا رزق فراخا نو تامره یو کا برابر دی شي فاو ينفقو منه او خرش خرچ کوي دا غينا په پټاو پکړام حلي استون آیا دی برابر دی شي نه نه غار کرے دان شي برابر دی ته آګه الله او دا جوندې مابود سمې مړه الحمدلله حمدو دی الله لالا بلکې اکثر د دیونا نه پويږي وځي او بل معبود مشال الله او یا ري معبود مړم دی یا بت دی الله او ته ته دا اتا غدا الله سره څه کې ودى اسمان ربط شرامدد نولات ومنات ووزات شرامدد ودى بغداد شاهميران ما, لون... ما نولی لمن استاده سننتو اغاد الله سر بره بره, بره. وشالله دا غی مشارخه دا اغا معبود چه دا دنیا نتاله یا اغا معبود چه اغبود ده قرآن معنی بزان پو یکو که نروره که نبه پو یکو وزرب الله فمسل الرجل او بیان یلا مثال د دوصړو عہدو ما اقمو چې او چاړه دے چې چاړه دے لا يقدروا علی شئل وسن لره پيوس زبان نه واس نشته چاړه بوړه او هو کلن علمو الله دبو د خپل مولا هغه ورلاس ترګه پا کوي چې د شي ترګه چخنه شي ابو تان لبا وې ترګه پا زما دا الله سترګه چا نه همره په جماهیر رضی الله تعالی نوچا شیخ کته په ایران کې پروته سکپن نارایوال الا زما فلی سره چا دا چل کړی الله دې دې مبارک و پر نارایوال صابون والا تشی والا صفای ک سترګه کې هر ستلی خله کې تیری دوبړی کې تیری هر صفاګه صفا ستره یک بیا یې شه په وی او چت زمان دی بیا کی خدای ستارګ ورلاته صفا کی ډیران متره او چته دگی دړدل انده نتروباسه سپی سره تړله تاد سپینا پرانیستو دې توه لیکلونه مولا الله الله قران څنګه قران دی اربو یبولو صالبانو برأسی لقد ظلت منبالت علیه الصالبو اگا مرب کی دیشی؟ گیدر دوگی پسی وراب اللہ مسلا بیانه یا اللہ مسال ده دو کسانو یو دا دیونه چارا ده واسنه لری پو یو سی بانه اگا بوز ده پخ پل مولا ای نمائی وجه کم طرف تا چمخ که اللہ یعطی بخیر رات لپا خیر میسی کوله حالی اس پہ بھی آیا برابر دے دے او آگا سوک جامر کئی پہی نصاب باندے اوی دے پسم اللہر باندے دسی معبود او اللہ تو برابر ہے لیکن او غلام دا سی دے چاکا چاڑا بوڑا دے لندے بوچے دے مالک پسر داگا بوچ دے او غلام دا سی دے چا ماشا شیر وشکر دے کوی انسان دے هرڅاګه سره فراتا اگر پسملار باندې دے اگر الله ورنه شي غلطی دے نه الله څنګه برابر دے د کسان ماغوت کم چې مل دے یا ماغوت کم چې بوت په شکل کې دے د حقيقي رفسره دا چر سره ښکولره چرتن سره برابر دے ولی دې بوتي خصمانه پتا دا د دې مړي خصمانه پتا دا کله چې دې مړ شي وصل ورل تا ورکه چې دې مړ شي ته پکټ باندې په سمه چې دې مړ شي ته د صفایي تور لکه او کله چې دې مړ شي ته په قبرستان ته رسولو کې داته محتاج بیا سپارلو کې داته محتاج نو څنګه ته داسي سودا الله سره چې برابر و سم په یانه ولله غيب السماوات والارض الله بارا غيب دسمان ونودسمکدی وما امر الساعات الا كلم هل بصر ندى امرت قيامت مگر پشان دربت سترگی او هو اقرب یاد دینم نزدے ولی ولی تدین سننگ نزدے و يرپ قیامت انی شے دے مانا قیامت راتل دے زمانه لاند داخل لدی او د سترګور په دل دے د زمانه لاند داخل دی رزق الله او هو اقرب اے د رب د سترجن امخ کی ان الله علی کل شین قدیر یقینا الله دے پر یو قدرت والا هم الله زمنہ اللہ رونہ سکل دے نور ہر شہر را روان دے مر گھر روان دے قبر را روان دے وقت تیری گی وقت تیری گی دغلے پفہ بلگے دلوا ٹک او ٹک او ٹک او دئی کلچوا یو سکنو ٹک بیک او واجب سبق با اگر آکا او چلاڑو وقت لاڑو وقت دے ترشا ولید خپل وخت وبا کا او غافل تجې غافل تجې ګړیا يې دیتاه مونده غافل تجې ګړیا يې دیتاه مونادي تو څه نه کړ सका عمر فزول ګټا دي وا غافلا دا ګړې تا ته يو مون کوي تو کچھ نہ کر سکا عمر فزول گٹا دے تائے سو کا عمر دے اس سے کا عمر دے اس سے برباد کا کله عمر او خطبادے کر والله خلقکم والله خلقکم والله اخرجكم الله تاسرای استلی ممboton ummahatakum de ged da polo bay ganuna la ta'lamuna shay'a ta'suna pe jandale la ta'lamun ta'suna koy day pe shiwane ged na peda bilkul pa jwandas ala ای برات تاوا نغشتو و جالالکم السما بیغو گرزوال ستا صدا پارا و گنا سترگی اوڑو نام تشکرون دیو پارا چه شکر ادار کئی آگا دور لادو دزوانی دور لادو بڑا والی دورم پتا بانی راغی وسمتا ای برات حاصل تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تج کو مجنونا بنایا بڑھاتے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا یہ کر دے گی بالکل اجل تیرا کر گی بالکل صفایا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت جا ہے تماشا نہیں ہے کم کر پلاڑے کم کم دورو نفتا بانی را وسمت اللہ نری پیژن دے رے والافیدتا لعلکم تشکرون الام یرا اذا خلقنا کوری مرغان متا مسخراتل تا بهره له ګوره فې جوې سماه په مېند اسمان کې نساته دی ولرا دراولې دون اِلله مگر یو الله یقین پرې کې نه خې دا قدرت ناقوم نه پاره چې من لري واللہ جعل لكم الله غرزول لسادسہ دا پارا من بووتکم د کورونو ستاسو نا ساکانل دوسی د دو زینا وجعل لكم او غرزول لسادسہ دا پارا من جلود الانام بووتا د سرمنو د چارپیاونو نه کورونا رستفیفو نا چې سپکه ممه اګیلرا یو مزانکم کورز د کوچ کول استاد سو کې کړه چې کوچ کې خانه بدوش ماشاالله هغه خلک او خان وهلا زر زر پر خیمه پوګوالی خانه بدوش ولاغه خیمه والی افو خوانی که اتنانانا سندری وی روانش تستخفونا سپک مومی دی لرا سابت خانه پا ولی بانی گر زی سابت خانه تستخفونا سپک مومی اغی لرا یوم دوانکم دادر لالا چاکڑی پور از دا کوچ که ولستاسو او پور از دا قامتستاسو و من اصوافی هاو دا وڑو دا گڑونا و او باری هاو دا خانونا و اثارها او د وجغنو د بيزونا یاد څېرتا اسواصتا ها ويا و منه اسواثها او د وړو د غړو نا و او بارها د پښند وخارونا و اثارها او د وجغنو د بيزونا اساسن <coughs> اساسن جوړوي سانو نذكر اساسن سامانو نا و او دا پیدی سیزونا تر یونه ټے پوره دا خیستا وړای دا خیستا د پشم دا سیزونا دا خیستا وژغونی ته پیلې سونا جوړه ته تلمسی جوړه دا وڑونا د پشم نا سونا, سونا سونا سیزونا جوړیږي و باندې ادمه ته د الله دی قدرت کا ته والله جعل لکم مما خلقا ناومدی الله ګرځولستا سوده پارا دغنه چې الله پیدا کړی ذلالان سوري سوري الله ماي تا د پارا مې سوري پیدا کړی الله د سوري په دراله چډيله ور شي شي شيرورا ګرمي والله جعل لكم مما خلق ذلالان ستا سوده پارا مې سوره پیدا کړې وجاله د کو منل جبال اک و حال په دنه او په شکال پهونه او په شکال کې د ونې د سووری پته تست لږ که نه سوونه خو دننه سړی سیور په چلك بار ورشي او د هوا په سړ وله کې دړی باغ وشي الحم الله الحم دلته هممانشاء الله. پس خدای تعالی شکر نادا کوي اسی بینه ادا کوي وګورمغه پکېلګه وله خدای اسې الله ها حلم المزيد در زیادت په طریقې سره چلایو زیاتین نعمت راکړي ورنه الحمدلله سونه کړی ابو حواذا والله جعل لكم مما خلق ذلالا والله جعل لكم مما خلق ذلالا گرزولی ستاسو دا پارا داغینا داغونونا چلا پید کڈی زلالن سورے سپرونو سورے دوونو سورے و جال لکم من الجبال اکنانا او گرزولی ستاسو دا پارا دا غرونونا گارونا و سوک چه دمار سر دیگی تعلق نئی دا غرونو سر نئی آگاوی پا غارب ستندر لگو شڑیا غارب لاچه شئی ورده تا شپنکی نه تا پوسو کا غار قدر شپنکی تا دے. هر هر غار اغیطا معلومی کل گلی راکیشی نوی منڈا و بو چاپلانی سمسکی ولک پناوالو و جعال لکم من الجبال اکنانا گرز والیست دا صدا پارا دغرونونا غارونا و جعال لکم سرابیلا و گرز والیست دا صدا پارا چ ساته ده ګرمهینا تقیقوم الحررا چ تاسو ده ګرمه او د یخنینم ساتي و سرا دی لا او داسه قمیص نادی تقیقوم باساکم چ تاسو ده ځنګنا ازغری کذالیک یتم نعمت ال داری پرکه الله پنیامت بتا سبانه لعلکم تسلمون دغه پارا چا غاړه کې ده پاینته والله نو کا چرته ورزه دیتاسو فینما علیکل براغز ما محبوبا پتہ باندې تبلیغ دخ کړه به جنې د اصل نعمت د الله بیا انکار کید د الله د نعمتنه پني نسبت د سره چې الله ته نسبت کئ د دیونا کافران دی مننه شکر یو منبس من کل امته داش پا گمباب ده تریک پورې اول پوره اول تقفیفی اخروی بیا ترغیب ده قرآن تا بیا خلاصات مزامینو د قرآن بیا منداد نقضی آحدنا تو مختلفو تعبیرون و بیا تقفیفو بشارت ده وَيَوْمَ نَبَأْسُمُ كُلَّ أُمَّةٍ سَيِّدًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ بِآيَاتِنَا وَبَيِّنَاتِنَا لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ لَأُذِنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ قَدْ شَهِدُوا مَعَهُمْ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ نَبَتْرِنَا تَلَبْدَ خُشَ لَكُولُو شِي در آزیکه ولو در آلاح وشي چه ننه اللہ رازی که ننه بیابا دا نئی مر آزیکه والله اگر موقع تانا چاب در آزیکه ولو چه کمه موقع واغتر نتلیده وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ نَبَتْرِنَا تَلَبْدَ رَازیکه ولو در آلاح وشي تفسیر ابو السعود دا معنا کړي ویزارا الذين ظلمون لازب کله چوینې سالمانه عذاب لرا اس پک باندې شه د او نبا دیته مهلت ور کولای شي او کله چوینې یا کسان چې مشرکان یې خپل لر داران ولا قالوا ربنا هؤلاء وای با ای زمان عربه دا زمغه حیسداران ه کسانو كنا ندو چې موږ اعزره کول من دونک استانه سیواروا دا هغه دي چې موږ استانن سیوا ورته چغي واله فالقوا اليهم القولا او جواب لره انکم لکاذبون یقینا تاسوا خب خیر درو جن والقوا الاله يوم يذنس سلام او بقرځي الله تعالی پیشوکی الله تعالی فدا ورځ باندې آی جزي اورک بشید دیونه الذین کفرو آی کفر که سانچ کفر وکړل وسدوان صبر اله من کړي خلک دلارې د الله نه زیات به کومه دی ولر عذاب پسد عذاب نه پساب دا چې دی فساد کوو پا اور چې را پر تکوم نه من کل امت شهيد د هر امت نه یو ګوا په دیوبانه من انا فوسم دد یود انا اسونو نا وجنا بکا شهیدنا علی هؤلاء راو ولوم غتال ارغاوا پدیوبانه ونزل علی کل کتاب رال گل د مغا پتا باندې کتاب تیلیان للکل شی د بیان د واضح بیان د پر د هر اوشي اوه دایا تو رحمت دیو زه ری د د مسلمانانو د لپاره ان الله یا امر و دا څنګه تی بیان دی د واورا ان الله یا امر دا مبارکه یاد دی عثمان زینو رن وای هر کله چ دا ما وره سارل ایمان فی قلبی راسخه وحم بالنبی کاملا نو ایمان زما پر اڑکه راسخه محبت د نبی می پڑکه کاملس دا آگا مبارک آیات ده چه خلاسه ده ٹول قرآن ده لیلخیر اشتمیل و لیشر اشتنیب خیرونه جمع کردی او د شرونه نشان دیهی کرده دا, دا و جواچ عبدالله بن مسود ده تاجماع آیات و ایپا قرآن کے دیر جامع آیات او مربین عبدالعزیزا بر ټول خطيبانو ته ول چې دعایا په مزدجمه کې دا اکسم بنه سفیه او دغه د قوم د ایمان راوړو د ایمان راوړو دا وه د ایمان راوړو سببم دا, دا یاط مبارک څو ان الله یامرو دغه اسماء حقوق دی حقوق الله او حقوق لوی حقوق الله کې بیا س اوامر او سنواهي په حقوق له عبادو کې هم س اوامر او سنواهي او غټول پرې کېشته ان الله امرو بالعدل یقینا الله کوم کوي په انصاف باندې او په احسان باندې عدل نه مراد ټول هرڅ کې اتدال اعتقاد کې مې اتدال په عمل کې مې اتدال په اخلاص کې مې اتدال مسلمان سرم اعتدال کافر سرم اعتدال حیوان سرم اعتدال تر دې چې مرګ یې په پنجره کې ام اگې شرمزادل ژوند پښودې په کور کې ام اگې شرمزادل ژوندګي تخسیرات بنه کوي بل عادل عدل کې دا ټول داخلي ول احسان یې په احسان کوي وسره وې تا یذل قربا دا حقوق الله او په دې کې حقوق العبادك يا وامر ويتائز القربة ورق لك والقبلوانوطا ويتمانانوطا ورق لك والقبلوانوطا دعوامر وينها عن الفحشة فحقوق الله كي نواهي او منكي عن الفحشة يد بحيائينا دغت كنانا چيزينا دا والمنكر او دخلاف الشراء كاروننا يا منكي عن الفحشة ذکر گناہوں والمنکر ود باطنی گناہوں وسنه پهکو کول عبادو کې ولبغي ولاتسمنه کې د ظلم نه یعنی ځین انسانان په ځینو باندې ظلم نه کوي یا ایزو کوم الله تعالی استوا کوي لعلکم تذکرون ده پارچ فن نو نصیتو علی مکه دا عہد الله بیانوش او زلته به لوزي بنا کوي واو خوب ي عہد الله اذاحتم پرواله کوي په لوز الله کله چ لوز وکي ولا تنقذ الايمان بعد توكيد نبه ما توي پر قسمن لا پس د مضبوط واري دا, دا غينا وخت جعلتم الله عليكم كفيلا غر ظلت صل لرا بفل زان ما ني یعنی نوم ده الله پزانبه نه زموار که نوم ده الله ده نوم ده الله ده توهین بنا کوي یقینا الله له کوئی پړاسته سو کوي ولا تكونو مکه کلتی پ샹د اغزنا نا نقزت غزل ها چې پڑھلې يو پلس 516 منبره قوتن پسدا مزبوطه لري دا غينا الکاسن یو زنا ریتا و حمکای نومو ریتای نومو او کمکلا و دیر کمکلا لون اللہ ورلہ ورکڑی دیر تابیداری دو دخودی اگار کی باد سہرنا وڑای پی ریشلا سرخوا بی کوله په پا دیخولو لونو چه ماس بخین باشو نویل ووش باش کئی من الغدات الى الزهر ده سهرنا ترماز پخینا پوری ویرغوش وڑای ریشه وڑا ری دب که لگیا وشه گیا اوی بدا زبردست تر وڑای وڑای شلی بیا بیلگوره پا دی کتا دا نقصانو کو خوا دا دی پکی غلطی وگڑا نصمت آمورهن نا بیا بیده لونتا حکم کاؤ یانقذنا فا ما غزلنا سچی بیرشلی و اگر طور بی بیا واپس سکولی رو را اگا ریشل گران نو زما مهربانه غریشل خدونه ګران کار نه وغه ماتول او داوی هغه سپړدل هغه عذاب الله یو دې ته لشي ریته الله ای همکار ریته دلتا سو بزانه ریته نه جوړه قسم می وخړ مات میکا قسم می وخړ مات میکا واعده می وکړ مات تخه ریته وله ریښو بیا بسمه بسمه بوزه مسلمان پ یوجبې بې مسلمان په خبره کې بو وقاري مسلمان په دوړق نهي مسلمان په پتنګ نهي دوړق او پتنګ تیز نهي دوړق چې دوجبې پتنګ چې وس خبره مې کړې ای مړه خطا شوم بیا راځم تاسو هی پتنګ دا پتنګ نریت بزانلانه جوړه پتنګ بانه جوړه دپړک بانه منکا نزل وجهه ني په دنیا دنیا کې دوامخه وي قیامت کې هم دوامخه وي وال الله وي والا تكونو مکه کې پشاندا غريته پشاندا کما کله همکا نغزت غزل ها چې څپړدلې اصل کې ګوره دې فو سرخو کو رکنا څه څه وکولا سرخه سرخه چالي دلله مسلمان کی رہنے چې سرخه لیبی دی ها کیه بات ہے اس ګورې خپل سرخه ویلی دلہ دې سرخه کیو دو کی او یو ما شولایو په غندې اوس په څه کې <تصفح> اله توړی ریشي دغه دکنا چا پیره کوي ا چې کله تیار شي هغه ما شوړ شي ا څه شي اغه تاس پنسم واي ما شوړ مرته واي ما شوړ اوس هغه بیا د 150 واړی نو هغه ما شوړ بیا چي ریس ته و با شي رکی نو چاګه کی دی نو ماشا الله بیا نوره نو بیا نوره نو ماشا الله بیا هغه هغه بیا راغونډ کی او زه تا او دی اگر دکنا چی کما ما شوڑا وا اگر تس پنسیو آئیتا سو کما شوڑا وائیتا سو اگر دی دکنا اگر بیادی سی رویستا ما شا اللہ دیر با نو اگر تسونا باگر خرقا پا غلون و غریبانا نمانی بیج برکڑا نو اگر بیادی سی نبی اگر تیو اس بچوں کیا نئی اس واپس سکوائی بسمی بسمی بوزی دا ستا سو لی غلطی کردا اگر بای اللہ دیگار الله و لا تکونو مکه ته سو په شان دا غته نه نکزت غزل هاي چې څپړدلی او پلوما شوړو لرام ما شوړوای کنه دکنه چې کمشه تا هغه بابا ته وای کنه هغه په یاده هه دکنه چې ټاپه رايږي ته څه شوی بابا وا ته تاسو نزه پکنه ولا تکونو گلتی نقزت تاسو مکهږي پسنداغه زنانا د هر لفظ نه موږ خبرو چې هر لفظ نه سره خبر شي از نه چې سپنسیته وې سپنشي ولا تشایز څچافل بای کڅ شوی اتمکه یا پشانده تاسو مکه پشانده غزان نه قزت غزل هه چس پردلی او پدو ما شوړولر امین باد قوتن پس د مضبوطوالینا ان کا سا ټوټه ټوټه ریتوا فرکان د دنمو حای کوا جولا گئی وا خو قمقلا جولا گئی وا تتخزون ايمانکم دخلا بینکم نسیت اسوال lawe ایمانکم پر قسمن لرا دخلن وای کنا بیکارا پپل ما بینکه یعنی قسم دې کړ دې تک پروانه ساده اوره نساته انت کو نو امت انت کو را دا چې یو جماعت یا ابا چې د دې رسیا من امت د بل جماعت را د چل بو په خوا لکه یو کی مثال په یو کله ده اگر یو کلی سره دوستانه وکړه اغه دوستاره او بیا ډیر په خوا په غیبانی بوادې په غیبانی بخسمنو میچکرا به دی دې کاسه سوچو کو چې دا کرے هم راځه کسه بیکاره شان دی مله تړ نه سیکوله ډوړ نه ش ورکوله دا د کمرزدارو دی دا کرے نه صحیح زماده چا سره دا دا شوه دوګ درې وال نه زمو ګانشل صحیح اوی سره به په لوازو الله یا تاسو خوریتې دلته دې قسم خړلې د وسره د اهت کړه واستي هغه ماته ا دې بسمه بسمه ویول دبر چا سره کې اوس ګورې ښا انت کونا امهت اوس ګورې ښا انت کونا امهت د چويو جماعت یو کلیواله یو ډلا یو ټولګه هي ارواچ دا ډیر زیاتوي او ډیر مټوري من امهت دبل بل جماعتنا نو تاسو هغه پرې دې او بل سره تعلق ولای هغه مټور سره تعلق ولای با قل قسم بیکاره کا خپل ما قسم نه ماته ځکه په دې ځان سر خوګوم چې تاسو پوهې شئ انما یبلوکوم الله یقینا امتحان کوي پتا سبحانه الله پدې سره ستاسو ټولګه ستا ستاسو ډېر الله کمزورې کړه الله پتا امتحان نو صبر کوا او دې سره تعلق لره وليوبي وليوبي ننلکم يوم القيامه زندہ ثبوت کا وستاستویہ ماں جو خفا باشای پارتے ہوئے لئے زندہ ثبوت داگا پارتے ہوئے لئے کئی او برہمومی جو خلق آلتا منڈا کابل برہمومی وئی چلو وعدہ سشتہ وئی قسم سشتہ وئی آغا ہاتھوں میں ہاتھ تو فلان کے ساتھ دو کیا بات ہے؟ الهی ریته دلی دا تسکوي قسمونه خوړي وا دې وکي پجامات کی دي څه کوي ولي يبین ان لكم يوم القيامه ډېر پارا چې بیان کته تاسو په ورځ د قیامت ما كنتم فيه تختلفون اغا چې وي تاسو په کې اختلاف کوون wala insha allah ka razaa wedallah gar zawri beta sumati aw jabran lekin allah gumrah kai chaala ra che waade hidayat kai chaata che khwa khashe hama hata pos ba ke de shi ta suna da gacha che ta samal ka ho manase dai biya dubaraka da farada takid imam qurtubi wail wala tatakhidhu aymanakum manase qul qasamun la ra da khalam bainakum bekara pas pal korane ke fatazil qadamun ba'da پس او د خويي ګي قدم پس د مزبوطوالي دغه نه وتزوق السوء او وب سكيته سوا زابلرا پس او دا چې تاسو مونږ کړي دي خلک د لارې د الله نه استاد سودا پر عذاب وي ولي ولا تسترو بيع د الله يسمنن قليلا دهم صبر اوم قوا ح تنقضاد دا دنیا د پاره کوي نو الله دنیا د پاره کوي ولا تسترو الله ما خله په لوځونو د الله سمنن قليله قيمت لګ د دنیا د دنیا لګ جاو جلال له ور په قسم نه دا واغ استمر بنیاد ما انما عند الله هو خير یقینا د الله په دربار کې مال ده دولت ده عيش ده اسرت ده حوراني الله یاکین اند الله <سؤال> سرا سچید الله سره بیا ډیر غورا دی کای تا سپویدین کې ما عند کوم یالف سچ ته اوس سره دی د فنا مندون کې دی دا ب فانا شي ختم بشي و ما عند الله عبادت سچید الله په دربار کې دی هميشه ولنزینا اللذین صبروا خامخا بدله ورکومغه کسان ہوتا چې صبر یې دی په دا اج عج عجرهم دا اجر دیو بی احسن ما کانو یعملو دیر خیست دا غینا چه دیو عمل کهو دشارت لاز پوره کهو انکو تا نورم اللہ جی فمناملا صالحا چا چا ملو کنیک کنار نویو کزنانا وهو مؤمنون اوی دا مومن فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيْبًا اللَّهِ جُنْ بَهُرْكَمْ دَتَا حَيَاتًا طَيْبًا جن پاکیزا حیات طَيْبًا وَاِ اللَّهِ وَرْتَنِسِبَ کَم قَسَمُنَا نَخُرَهِ قُتَنْگِنَئِ قَوَادَكْ لَكْوِي ایوَدِ جَبَدَا ایوَدِ خَبَرَدَا یودِ ایمان دے اللَّهِ بسی نسان لرا چھو نا کے رہے نا ادھر کے رہے نا خداہی ملا نا وسال سنم آرہ انسان لا نا برے کم انسان لا قل آمن تو باللہ فستقیم و ایچماع ایمان راوڑ دے نبی برقرار پر بانے ود لے گا فالانو خیلنو اللہ جنبور کمدتا حیاتا طیبا زندگی پاکزا حیات طیبا حيات الطيبت شه ده من په زندګۍ کې تمنان يا حيات الطيبہ من د قبر د عالم برزخ جون باور لخوا ایسته کما يا حيات الطيبت شه افتخار الافتخار ال... الاستغناء عن الخلق چې د خلقونه مستغني شي والافتقار الى الحق او محتاجي ټول الله ته وار رضا بالقضاء ده الله په قضاء باندې راضي حياته طیبه ته ملوي هغه وير را الاستغناء عن الخلق چې دخل کو نسي مستغني والافتخار الى الحق الله ته محتاج کېدل وار رضا په قضاء باندې راضي حياته طیبه به الله ورکړي ډېر مستقاته او د ما ذکر کړي خو دونه جریري تبري فلانو هي الله حياتن طيبه کوره ژوند ورکما وهي حياه طيبه صدا لا تكون الا في الجنه حياه طيبه به سر په جنت کی الله دې زمونه نصیب کی ولې اذا هناك وغنن بلا فقر غنا به غریبی بنه و صحتن بلا سقمن صحت به نا جوړتیا بنه و ملک بلا هلاکن حکومت ست دینه و فنا بنا رازی و سعاده بلا شقاوه نیک وختیا اچته څوک بچرته بدبخت نه شي داو ويا ځوانشته وډاواله نسته خوشالشته غم نسته نہ حیات طیبہ الله ورتہ دا چا زندگی واره کی دا او یا حیات طیبہ په دنیا کې د اطمینان ژوند دی اگر کډیر غریب دی خو متوین دی په دغه پره زندگی فالانخیل له حیاتن طیبا ولنزينم اجرهم او بدل ورکم غا دیو تا دا اجر دے بیاسنی ما کان یعملو خیس تا دغه دیو عمل کاو فیزا قرات القران ایو کاسو حیات طیبه دی الله مونته کی دا نش ته چ زما پجای کی 25000 روپیه دی نو زه خوشاله یم نپدې سره حیات طیبه نه دی یا زکر اوڑپتی مانو حیات تویبه بایی حیات تویبه دادا چه ما شا اللہ استا پا اللہ دی یقین دی مڑاوی پانزوس روپے دیوائی زه اندوانا اندوانی پسیز غلاو چه دی مردار این امز اخلاق شما مرک دیشی حیات تویبه دیتا ویلیشی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوب نورزی و دراحی مرسره دی و از ما مالا دانا پخی جزا سره دیدیو دی سر پیغمبر سر چه با پیسی وی چین بناو مند نبی و او و وارسانی و مو سر چه پیسی نینو چین نشتا دی تاست خصوصا نویم العلماء ورسط الانبیاء علماء دا انبیاء و وارسان دیگوره و که او کوای و قدم گر اللہ با مسا دیم غدر دیو روپایونه کوي اهتمام قبل او ما او چې قبول امکانو غره په اهتمام کې ور ډیر احتیاط کوي او چې کله اتاته سکه نو فلنو هینه حیاتن طیبه الله بجو اندر کوي تعالی حیات طیبه کومه زندگی فایزا قرات القران کله چې توله قران پیغمبره فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم پرے والا پلسر د شیطان رټلې اوس حياته طیبه ته تاسو نصیب کیږي تو طیبه چې چاته چا نصیب کیږي په دې قران په دې قران دشمن دی دالای او ازازیل سپه دی اگر مونږ دې ته چرته پری ذکر فرمائے فیزا قرات القران کلاۃ تلو علی قران فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم فرای غڑا فلا سراد شیطان ڈٹلشینا یقنا اننه ليس له سلطانو مستد شیطان پار وازد گمراہ کولو پاک سانو چھ ایمان راوڑے او پر ربانی دیو بھر وسکئی یقینا واست غلبی واست واسد واسو سے د پاک سانو باندې چې دosti کړی د شیطان سره اوه کسان هم دي مشرکون چې دی او په سبب د اغوا شیطان باندې مشرکان او کله چې بدل کومه آیات ان او آیات وزیر د بل آیات باندې الله کوي هغه په چنازله نو یقین انت جوړون کې ورکه اکثر دونه لا علمون پهږي نه ګیونس خبراله نو دی پیغمبر اتا د ځان نه جوړکړه وهراله کل د دل راه روح القدس د جنب در افغانستان په حق باندې دغه پاره چې مضبوط کیا کسان شی مانوال دی هدایت او زیره د ایمان مسلمانانو لپاره ولا کن علم دایو بل اعتراض سی رسول الله دی محمد دی تیو دی عیسائی الگ دی اگر املا ک یوه دی د رغنس د کړه کای ولقد نعلم ان الله منتفضا محبوبا يقينا ديوي انما يعلمه بشرون عالم وركد دين بيتوب غلام د مغیره قبيله نه او چې په با انجیل باندې سره څو بورلار ول او د نبی عليه السلام سره باکې ناشته دی ول د دې استاد خدا دي الله جواب ورکي بشر لسان الذی جذباکسیل هدونه الی چې دی ونسبت دارو دا کوي هغه ته اای جمیل دغه جواب جمیدا وحا ذا لسان العربی مبین او د قران په جواب عرب احکار کده اغه جې وی سنت شي فسی فسي نبي ته پيش کوي يکيننه آکه سان چې مانل لري پاتون دللا توفيق دې ده باور نه کې دي الله او دې لپاره ځاده درد نه يکينن تړي چې لري پاتون دللا او دا آکه سان هم ديو درو جن من كفر بالله امر به تصبر ايندل من كفر بالله چا چې كفر وك پالا باندي نیم باندې مانی پست خپل ایمان نہ الا من اوکرم نو د لاړو د ایمان نه شو ها ها من اوکرې الا من اوکرې مگر هغه سوچ پایې باندې زور او شو چې د کفر کلمه هواه یاګی نیلاړي حضرت د مطمئن وي ایمان باندې ده با الله پدې باندې نه نشي اره سوميه اي شهيد کرا ډيره په دردوي و دي هم <سلام> ياسر هم کرا هرته عمر ته ویل چې كفر كلمه وایا سوميه و نه ویلا ياسر و نه ویلا عمر خیال دا اوسو چې اوس نو عمر د کويله كفر كلمه په خله وایا خو ایمان باندې وتماين خبر خرخ ورشوی چه امار ده کفر کلیمه ویلو امار کا فیر شو نبی علیہ السلام اکاللہ حی حی پیغمبر پر خلو صحابو ویلو اکاللہ این امارا ایمانا من قرنهی الى قدمهی څر ان شي کې دی زم عمر د ایمان نه سرنواله تر خو پورې د ایمان نه ډک دی وانا خلات الایمان به د میه ولح می ایمان د پغه او پوینه کین نه نه دی په کې جو عمر راغی فجال عمر یب کې عمر راغی چې جړلې جړلې او د مخ نه ایدا دا دا لیک کم کوي چې دا شی لیکتي شي فجعل امر یک راغی امر او پر استر گئے دا چې جړل دا چې یا رسول الله علیه الصیما دا استر غنو نبی رسول الله علیه السلام ولګي دا امر استر کې پکولې هماره ولې یا رسول الله دشي چلو شو نبی دشي چلو شو هرک شما توا شما دا یا تر راغې استاز رخو پا ایمان بانی مطمئنو اللہ من اکره مگر اگر چوک چی پاوی بانی زورو شو از رو دا دا مطمئنی پا ایمان بانی ولیکن من شرا خبیل سفیل کفر صدرن لیکن چا چی کولا اکلا پا کفر بانی خلسینا یعنی پا خوشاله دا کفر قبول کره پا دیو بانی غزب بای دا طرف دا د اددی دا پارازاب بای عظیم لوی دیر صحابو اوی دا سو کسان را د ده نبی ری صلاة و سلام یا رسول اللہ ممتلس کسان را کاز من قبیلہ مسلمان شوی قارعی منگا قبیلہ مسلمان شوی او ده حضرت عاسم پکیت خصوصی ذکر ہو کچھ عاسم بک نپری دے عاسم دے رجیبہ انسان دے هغه بخام خارا و لے گی لکا مثال اماما تایلا نبی تسائل ام دے چھ دے ظالمانو زما دے دی شاگردانو دی عمر تاڑا ولدا نبی علیہ السلام لاس کسان ور سرک ہاشم مورسرا ک دی امیرو کلا چے لاڑا او غیرت او ختل ہرتے ہاشم تپت اور کے دا زکد سلافی کافر کافر زیاد عدد لا سمڑو نو اوی چدا زما دے سر سودا دا نغرتا پناي واغ است حضرت عاصم رضي الله تعالی عنہ کله چغرت پناي واغ استلا دیولس کسارو اف ډيرو هغه حضرت عاصم رضي الله تعالی عنہ په تاول کېدا چوسبي زما اخرني سلګي نو دعاي الله ته وکړه ویل الله سنګه چوال تاسو ما وجد سا او د دیونا نو الله د ورځې په خیر کې فهمه اے الله زما غاښم د دې درندګانو نه محفوظ وسه تربا شان رباني ته ګورا چیکره دې شهید کا او سر ته وسې الله مچې را پرې کړې مچې دې خدا سي مچې دې الله اکبر چایل و نې کړه بس طاقتونه څه چکرمه خامس پتن راال حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ بدن مبارک نشته کراچ سحر راال زمانه ربانی الیسی الا براگله و اسپته ونلګه چا عاصمی په کم ځای کې دفن کړه دایو الله دې چد چا حفاظت باندې راشي درې کسان کتره کوشو ابویل په امن باندې بایتا سوراکو شي خوبیب دے زید ابنی دسانه دے عبداللہ ابن توارق دے کل اچھ دیو راکوشو دیو دیو لازونہ تڑل عبداللہ ابن توارقو ارزا خطاب سرانشم تلے دا خستا سوال غدرو لازمی والے تڑلائی اویال تا شہید که دا دیو راو اس تا مکیتا خوبیب او زید ابنی دسانه کل اچھ دیو را حرم نئی زید بہر کهو رضي الله تعالی عنہ ابو سفيان ویرا ابو سفیان و زیدا محمد عربی صلی الله علیه وسلم من قتل کو سنگ وی تب تبات شه هر الله تعالی عنہ او و ابو سفیانا بیا ورتا یا ابو سفیانا بیا و ابو سفیانا ماته و و اورا کزما دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا پپوندکی دا غنی او زماد صل و روخنو مقابلہ راشین روح زبا یو روخ قربانی کن خدا نشم برداشکوری چې د محبوب عالم پپوندکی دا غنم دارشین دا و حریان شدتا چه دا محمد الرسول الله دا غلامان سنگ عجیب خلق دے حرد خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو پا مکہ کی پا جیل کے دیر بیا دیر مرو دیر او مرو زی کم کس د دو دلہ سا وجلے شو آگئی پا زامن و بانے خرص کرده ہو داوی پا جیل کے دے داکور زنان بیا مسلمان شوی د دخبیب واقع بیا نئی فیما با کاتا دیر او گیا ہو دلہ و منگ سو ورکو لنا پیر ورځ ما وکاتل چې د انګورو د دپلا اسوانی خو بیا په یانه شو کافر پیر زبردست د انګورو خوشاله او خوبه بخوري هزاران یې تر او تازه ده حساس بس ده او په ثابت ماکه کې انګور نه اوپا وکړي غاریزه کوچ الله پل خويب لغه وانه ورکاو کرامت ده کله چې ده وخرا گئے او ویل چتا به بوزو په دې ما بوځې خو چاړه دایره ووختله د پري صفایې لپاره وېکر چدې دارا ووختله په د قصات کې د دې زنانه دا ماشوم یو ماشوم غوړم د تیر مرپا جیل کې وو اگر امان ډکل د پاله چون کې دد مر خبره موشه او چزان تیار و تابوزو ویچی دی ما شومن ڈکڑا د دا خوال د غیر دا دا موری دا سی پا تردتا پوشولا دا دا پا مینتون شولا و پا زارے شولا و دا ما شومن ڈکڑا دا شی حملی والی ویل دا سی نده خوز پا تویش کرده چا خپل بدل کرده پاس امزی بچ دا ختم کم ویل حرد خبیر پا دی خیشتستر و که اوخ کرانی ویل وازن آنا من دا محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شاگرداد چه پا حرچا بلاسو چتو ده ماسوم منتصوه لی نا ده ماسوم وینتو یا والده پا منوانی حرامی قطعی دی تا پا دیبانی مئره گا اگا ماسوم اگا زنانه اوچت که ایلا پا کسارا آگئی ویکلی چه حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہو آن ده کفر ده کلیمی تلقینی ور تدیر وکو خوائی نکا ویکلی چه رواناو نا دویئی یا سوالی وکو الله والحبيب صلی اللہ علیہ وسلم د زما سلام, دا یقینو عالم یقینو دا زمان سلام و رسوا دا یقین او چاله الغیب نبی نه ده او دام یقین او چ دا وه په ذریعہ الله خپل حبيب خبر ورای شي الله خپل نبی ته زما سلام و رسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناس او جبرئیل ورته خبر راوړ په نبی علیہ السلام او علی السلام یا حبیب خو به په پتا دی سلامي تمام صحابه خبر شو چننده حبیب اخر نه یو د بهار تवीस ته ولپری می د یو درکات موځو وای تا د ام یرمان نه د مون سکی د بفرې باندې سکی یا کنه عبدو فیلی سو د مزبې کوله پر الله سره دراز او دریاض بوزو خلکو د منظر لړ ډېره مزرا کړي وا ځکه خو نبی رسول الله او صحابي وای صلی الله علیه و سلم مودعین د سه موند سکوا غویا چې دا ستا روس ختای درس ختای مزده غویا چې دا ستا خیرانه مزده خو به دروست ختای مزو څون ل عزت وعلى مزبو به کرا چې ده د موند پرک وړه را را کړی وا خو زر زر مزک چې تاسو دا سې ونه وای چې د محمد رسول الله غلامان د مرګ دی مرګ څه شی دی بیا اوس به ویل وَلَسْتُ أُبَعْلِ حِنَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَعْلِ حِنَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ لَا كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِك لَنَا فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ په ولاستوباله حنا اوقتل المسلمہ ز چرته پروا نلرم چې مسلمان د دنیا نه زما علی یش ان کان ل فقط ما در چذ د الله د پر پروزم وذلک فی ذات الاله وای عشا یبارك لنا ث او صالح الممذئ دا خد الله د پره مساله دا زما په هر هر ټکړه کې به خیر واچي من بل الله جنت ته دنیا نه لاړو ایمان کفر کلیمې ونه ویلا عمر ویلا خو د یاد راغې ولیکن مل سراح بالکفر صدره زده دېنه معلومه ده شو عزمت داده چې د دا کفر کلمه سره ونوي څنګه خبیب ونويلا څنګه عبد الله ابن طارق ونويلا څنګه زید ابن دثنا ونويلا او څنګه چا ونويلا سمیه ونويلا او څنګه یاسر ونويلا او دار اس خطم دا رسته تمشته ده چې دلې په ایمان مطمئنی او یو سره دې نو د کفر کلمه په خلیوایا فضلہ مطمئن په ایمان لری وَلَاكِنْ مَنْ سَرَخَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا چاہ چه کولا اپلا پا کفر بانیق پلا سینا ناپا دیو بانیق غزب بایی دا طرف دا اللان دیو دا پارا عذاب دیلوی دا پا دے وجہ چه یقنان دیو برکڑے جون دنیای پا خرد بانی او یقنان اللہ اللہ را نخیق قوم کافرانو ته دا اکسان دی چه مہر لگو لے اللہ دیو پڑنو اگر دی په وګونو اگر دی په او دا کسانی وي پروا دربد دیننا خامخایه کنند و په فیرت کی هم الاخسرون وی په دې هدا توانیانونه دړې ورو توانیانونه سوماین ربک اقرا په تابانه و شولا بیا دا کسانو ده پارا چې حجرت کړه مین با پس ده ممباد ما فتنو پس داغنه چپدیوبانی امتحان کلشو ده پا ایک راه لکا عمان سمجا حدو گئی جیحاد کده پا جبا او سبر کده پتکالی فبانی انا ربکا یکننستارب ممبادی ها پس د دینا خامخا بخون کے محربانده یا اومتاتی کلو نفس ان پاورس شراب شیاریو نفس دو جا دلو نفسی آ جگڑا با قیدفل نفسنا وتوفاو پر باور کړی هر یو نفس دا چې د عمل کړه په دې وایي زلم نشې کوره او دربالو مثلان کاریه بیانې الله مثال لکلي چې او په من باندې مطمئن راته بده ته رزق د دې پرمان د هره طرفنان کوفر وکا په نعمتونو د الله وساکد ته الله لباسل جوړي هغه جاما دوله کې او د یاره په دا چې دی کوه همیشه لکما کې والا نعمتونو ده هر طرفنا خدا الله د نعمتونو نه شکر وکړو د محمد رسول الله پیغمبر خدا خیره وکړې اے الله دی ونه د سقات سالي راواله لکه کسینی یوسف لکه قسالي د یوسف وکاله الله په وې قسالي وا د سقات سالي وا چارب دغوی نه تعلقات پرې کړل او دی و اډو کې و خړل مردارې و خړلې سپې و او چرمنی و خړلې دا دغوی حالو ولا که تا کا لا د نعمت را شکر ادا محبوب عالم را و ولک جاءهم اڤتا کی سرا گله و دیو تا د دیو د جنس نا فکذبون دیو نسبد دروک دیو نیو دیو لرا ظالمون او ظالمان فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا سبویان زبست سبحان ربی